Майка піднялася і мовчки вийшла з кімнати. "Гей, ти чого?" почула вслід. Бесилля і злість стискали їй горло, але Майка так і не змогла розплакатись. І почала збиратися на прогулянку.